Ні, я не пам'ятаю, щоб хтось так був довго в моєму житті. Ти мій брехунчику, але все одно ти мій хоча б на останці. Твій, прошепотів Валерій, зігріваючи їх холодні пальці подихом. Він незручно нахилився і невміло поцілував її. Вона холодно підставила губи, що означало досить. Треба було прощатися і повертатися до себе. Горбата сестра мовчки без посмішки провела його до дверей. Валерій злегка вклонився їй на прощання, хоча навкруги вже панувала суцільна темрява і вона могла цього не помітити. Він рушив далі, почувши брязкіт замка, що зачинявся. Сестра була горбата від народження, і в дитинстві це усіх хвилювало, викликаючи співчуття. По її здібності з математики знало все місто, і з задоволенням спостерігало, як вона бореться за червоний диплом в університеті. Але на тому все і закінчилось. Приречена на самотність, вона з роками більше не викликала ні жалю, ні співчуття, ні навіть хворобливої цікавості. Жила собі і жила. Спочатку з батьками, а потім, після їх смерті, з такою ж самотньою молодшою сестрою, котра раптом перетворилась на літню жінку і вже сама потребувала догляду. З дитинства призвучаювшись до свого становища, вона не обачала нічого трагічного ані в старості, ані в самотності, які обвалились на молодшу сестру, але здавалося, завжди були супутниками старшої. Життя було звичайним. Воно не викликало ні її подиву, ні невдоволення. І коли минули роки і спливли спокійно, то чому б наступним відрізнятися від тих попередніх? І сьогодні ввечері в її душі панував звичний спокій, все як завжди. Вечеря, телевізор, очікування ночі. Сестри сиділи поруч, дивлялись у мерехтіння екрана. Марія намагалась сплести, час від часу забуваючи про телевізор і пров'язання. Дві самотності приречені очікувати кінця. Дві людини, в розміреному існуванні яких не передбачається більше нічого, крім фінальної сцени. Тільки так і буде. Мовчання з одного боку, мовчання з іншого, шори звичок, схеми вчинків та дій. Усе це нагадувало добровільне ув'язнення. Вони й не помітили, яким стало по 50, а потім і по 60. Коли їх послухати, то вони майже не відчували додаткових років, а в їхній зовнішності, десь від сорока, можливо, мало що й змінилося. Хіба що сиве волосся порідшало, зморшки стали глибшими, а риси обличчя опливли, втративши витонченість, і ще більше опливали розм'якшені сном. Уночі Валерій довго не міг заснути, чуючи далекий дівочий спів за рікою, кумкання жаб і сюрчання цвіркунів. Зорі розкинулось на все небо, не затьмарені жодною хмаринкою. Повний місяць сліпив очі. Безсоння не було важким. За довгі роки він звик до нього і змирився визнавши це одним із обов'язків старої людини перед природою. А проти всього природного, на його думку, не варто було повставати. Купувати ліки чи скаржитись комусь на свої незручності не доводилось –